Ate. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, bună dimineața, Luca Pastia Bună dimineața! FCSB a învins-o cu 1-0 pe Astra la Giurgiu și lupta în 3 pentru titlu se va decide în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Noerea a marcat în minutul 12, iar apoi au conservat rezultatul, mai ales în repriza secundă, dominată de campioana în titră. FCSB și viitorul rămân astfel la egalitate și cu două puncte peste Dinamo. În ultima etapă, toate trei vor juca pe teren propriu, sâmbătă de la aceeași oră, 20. Echipa lui Hagi cu CFR Cluj, FCSB cu CSU, Craiova, iar Dinamo cu Astra. Amintim dacă va termina la egalitate de puncte cu echipa pregătită de la Orențiu Reghekamp, fece viitorul va fi campioană datorită rezultatelor directe. Pentru a triunfa, Dinamo are nevoie ca niciuna dintre cele două contracandidate să nu câștige în ultima rundă. Steaua CSM Eximbenca a învins-o cu 81 la 79 pe CSU Sibiu și conduce cu 2 la 1 în semifinala Ligii Naționale de Basket Masculin. În primul meci jucat la București, cel mai bun marcator a fost veteranul Bogdan Popescu cu 25 de puncte pentru Sibieni. Dacă va câștiga și următorul meci pe care îl va găzdui mâine, Steaua se va califica în finală. În cealaltă serie din penultimul act, campioana antitră, CSM Oradea a redus diferența, a trecut cu 69 la 59 de UBT Cluj și scorul general este 2 la 1 pentru Ardeleni. De menționat că Zino a fost din nou cel mai bun jucător al Bihorenilor cu 24 de puncte. Următorul meci se va juca tot mâine. Marius Copil a pătruns în top 100 ETP după ce a trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Invitat direct pe tabloul principal al competiției patronate de Ion Țireac, cel mai bine cotat tenismen român, l-a învins pe un alt posesor de Wild Card, Guillermo Garcia Lopeză, scor 7-6, 4-6, 7-6, după aproape 3 ore de joc. Copilul va înfrunta în continuare pe liderul mondial Andy Murray. Ultimul român în prima sută a ierarhiei tenisului a fost până în urmă cu 3 ani, George? Victor Hănescu. Asta! Da, tenis. Și acum ajuns copil. Da, da, da, da, da. Avem din nou un, un jucător în top 100 ATP, e mare lucru, să știi. Da. Probleme la steaua astea În fine, la la meci? Steaua, nu, la sunt problemele, sunt la conducere. Gigi Becali s-a dezlănțuit seara, a chemat DNA-ul, a chemat... Ca să ce? Justiția, să UEFA face plângeri, că de ce a jucat Craiova cu câțiva debutanți și tineri în meciul cu, cu viitorul. Mm -hmm. Mă-ți dai seama unde s-a Din adică... același motiv pentru care Jucau da. înainte echipele cu care asta. Jucă Steaua tot cu tineret speranțe Cam asta Euro -FM. Euro -FM. Pe frecvență cu tine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 I've been getting, get it on, oh baby, I got that feeling that you want. Europa FM 7 și 21 de minute Bună dimineața Ziua Europei 9 mai 2017 Suntem noi Aș da. vrea să precizez lucrul acesta Este ziua în care sărbătorim și noi Alături de ceilalți, nu? De, de cei mari trăiască cuana Europa, că e damo bine, ca da. să-l parafrazez pe nemuritorul Caragiale și da, mereuatorul Caragiale. Și să le mai ține și pe noi în viață. Da. Adică să ne mai atenționeze din când în când. Mă, vezi, vedeți că greșiți acolo, vedeți că nu e bine, ia stai jos în banca voastră. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu este optimist după victoria lui Macron în Franța. Da? Spune că acum dacă a venit un pre-european la Paris, înseamnă că Uniunea Europeană are șanse să progreseze și poate că asta o să ne ajute și pe noi. Da. Pentru că noi aici cu ai noștri suntem ultima găină din poiată, adică nu doar că suntem abuzați și furați, dar mai suntem și luați la mișto. De Senatorul ce? Șerban Nicolae, faimosul, deja senator Șerban Nicolae a declarat ieri că dacă am grația mai mulți condamnați, ar rămâne bani pentru spitale sau școli. Deci alt comentariu decât suntem luați la mișto Tu pe o faci se da. cheamă asta Mai multe școli de șofer, poate că asta e singura școală pe care a înțeles-o domnul Nicolae da. Deci asta a spus președintele Comisiei Juridice a Senatului Care s-a declarat foarte nemulțumit de faptul că Acum forma legii grațierii revine la cea trimisă de guvern După toate eforturile pe care le-a făcut dânsul Împreună cu domnul Băsescu de a grația corupției da, a spus că uh, legea noua formă nu rezolvă absolut nimic. Din, mo din moment ce a, doar au fost, efectiv, 450 de persoane ar urma să se din închisoare și alte, aproximativ 600, ar urma să beneficieze de reducerea pedepsei. Mie nu mi se pare că nu rezolvă nimic. Adică mi se pare că se alintă. Mi se pare că domnul Nicolae știe exact, că rezolvă exact ce trebuie. Exact. mi se pare că pe lângă școala de șofer pe care a făcut-o a făcut și o școală de actorie. Pe cuvânt. Și, da, și el și colegii din PSD. Da. Deci, legea asta rezolvă Tamana acolo unde trebuie. A explicat Alina Gorghiu la știri, nu mai reiau. Domnul Dragnea ar urma să beneficieze de a noua forma legii grațierii. După ce noi am făcut cu toții scandal că aia de la Comisia Juridică este îngrozitoare, renunțați la ea, am ieșit în stradă, lumea a ieșit indignată în stradă, domne, terminați cum vreți să scăpați corupții, bine, ne întoarcem la forma inițială. Ai altă capcană, suntem ca la vânătoare, dar noi suntem, ați văzut cum sunt vânătorile alea cu haitași? în care și îndreaptă vânatul exact în bătaia puștii. Uh -huh. Asta suntem noi în momentul. Asta e electoratul contribuabil. Oamenii care plătim taxe și impozite în țara asta, din care trăiesc politicienii și din care fură politicienii ăștia, nu toți, penalii care sunt în Parlament și la putere, au organizat o mare vânătoare. Și hăituiesc opinia publică cu toțul de păcăleli. Ne-am dus cu toții pe fenta cu care era, adică dacă nu reacționam atunci, da, ăștia chiar scoteau corupții din închisoare. Dar exista varianta de rezervă. Varianta de rezervă este proiectul inițial de lege, în care este o capcană. Capcana este la articol 8, invit pe toată lumea să o caute pe net, poate o punem și noi pe pagina noastră de Facebook să punem proiectul ăsta de lege, citiți articol 8 de acolo, unde scrie că se grațiază faptele prevederile a prevenție se aplică numai faptelor faptelor, da? Comise până la 18 ianuarie 2017. Și asta este întreaga șmecherie. Asta, asta înseamnă cu că... Asta, Deci, e în felul următor. Grațierea se referă la pedepse, de fapt, uh -huh. nu la fapte. În momentul în care treci și în lege că se grațiază faptele, odată e o tâmpenie pentru că... Amnistia grație, salve, anulează faptele, da? nu grațierea și doi înseamnă că și procese care se judecă acum. Deci înculpați. Desfășurare. Da, peste 3 ani, 4 ani când se va termina procesul, judecătorul va constata, va da sentința, va spune că votarea furată, nu știu ce, dar Dar e absolvit de dar potrivit legii tare, s-a grațiat pe și trebuie să-l trimitem acasă. De asemenea pentru fapte care încă nu au fost descoperite. Dar s-au comis, s-au fost comise Înainte. până la 18 ianuarie Dacă peste 2 ani Descoperi pe unul că a făcut nu știu ce faptă Până la 18 ianuarie 2017 Procesul începe că... Da, Asta nu se pro... și termină Dar mișcarea penală nu este uh -huh. uh, Oprită Procesul începe, decurge și la sfârșit Judecătorul de sentința constată că fapta a fost grațiată Și îl trimite acasă E bine de știut Deci suntem ca în jocurile foame pe cuvântor, Unde ne întoarcem, ăștia ne vânează. Este ceva inimaginabil, nici nu știu ce se mai poate face. Discutarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Inferio. Deșteptarea lucrează pentru tine la Europa FM. De luni până vineri lucrează și tu să câștigi bătălia sexelor și ți faci de lucru la munte. Bătălia sexelor. Câștigă o vacanță în doi la munte pe zi de luni până vineri deșteptarea. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Nu degeaba se spune că românii sunt un popor ospitalier. Servește-i cu dragă inimă pe cei care îți calcă pragul cu salată de icre de știucă și ceapă, iar la desert cu câteva felii de baigli cu mac sau nucă. În săptămâna românească, la Lidl găsești în gămara noastră salată cu icre românești de știucă și ceapă, 100 de grame la 7,99 lei și baigli cu nucă sau mac, 250 de grame la 4,99 lei. Lidl, merită să fii surprins!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 E plăcut să ieși la iarbă verde Însă doar bărbuleștii se relaxează Făcând picnic circular Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber Bucurate de fiecare Pe 8 și 9 mai ai mango La 2,99 lei bucata Și zahăr moș zaharia un kilogram la 2,84 lei Iar până pe 14 mai La cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Invesit Hotpoint și World Primești un cupon de cumpărături De până la 400 de lei Carrefour, pentru o viață mai bună Flanco te pregătește de vară. Vino în magazine sau pe flanco.ro, cumpără tot ce îți dorești cu cardul tău de credit și ai până la 24 de rate fără dobândă. Flanco! Tălpi delicate? Cum? Gheață Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri.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 Busy Day la Europa FM Moise Guran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! A trecut puțin observată, poate și pentru că s-a aprobat vineri seara, decizia guvernului de a include în măsurile de convergență cu UE creșterea contribuțiilor pe care patronul le plătește pentru angajații care lucrează în program parțial. Suntem în faza în care guvernarea recunoaște așadar negru pe alb că are o problemă cu cheltuielile electoraliste deja făcute sau promise și caută soluții prin creșterea efortului fiscal în altă parte, nimic nou sub soare. Munca e prima impozitată în țara noastră. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Faptul că guvernul se apucă la 5 luni de la instalare de echilibrarea bugetului nu era rău în sine. E oricum obligat să facă asta, cât mai suntem și noi pe aici prin Uniunea asta Europeană. Adevărata problemă este că nici chiar programul de convergență nu e foarte credibil. Sta să vă povestesc. Dacă tot sunt la capitolul laude și doar ca să le puizez, precizez că planul principal al guvernului Grindeanu este acela de reducere a cheltuierilor de funcționare a instituțiilor publice cu 5 până la 10%, dar și a cheltuierilor de achiziții de bunuri și servicii cu 10 15%. Superb, dar greu de crezut că se poate face foarte repede asta. Probabil că nici Ministrul de Finanțe n-a crezut că se poate face foarte repede ce a scris în programul respectiv de convergență, așa că a mai propus și o majorare a accizelor la țigări, chiar și o plafonare a indemnizației pentru creșterea copilului, dar, și cum spuneam, să plătească patronii, contribuții la nivelul unui salariu de 1450 de lei brut, adică la nivelul salariului minim de 8 ore, pentru angajații în part-time. Cum în România sunt cam un milion de astfel de contracte de muncă în part Time, dar măsura se aplică doar celor care nu au și un contract de muncă de 8 ore. Rezultă că Ministerul de Finanțe a luat în calcul doar vreo 250.000 de români care au doar un contract în part-time, căci impactul calculat este de 1.000 de miliarde de lei. Eu nu cred că vor sânge nici măcar mia aia de miliarde, căci foarte probabil cele mai multe astfel de joburi sunt fie sezoniere, fie ocupate de studenți. Mai probabil, patronii vor prefera fie să le desințeze, fie să-i plătească la negru, decât să dea statului în medie, atenție, cam 200 de lei în plus pe. Pe lună pentru fiecare contract part-time. Vă atrag însă atenția asupra filozofiei guvernanților care asta vor face la următoarea criză de bani la buget. Vor crește prima dată impozitarea muncii. De ce? Nu știu de ce. Oameni gata să muncească nu s chiar pe toate drumurile în țara noastră, mi se pare mie. Pur și simplu vă spun că am mai văzut această mentalitate. Ea este cea care a tot dus la creșterea impozitelor pe salarii în deceniul de după Revoluție. Imediat și profit de această ocazie pentru a vă reaminti de intenția guvernului de a introduce cote diferențiate. Acestea nu sunt rele în sine nici ele și da, sunt numeroase. Țări în care chiar funcționează, la noi însă, într-o țară în care cel mai des politicienii nu înțeleg nimic din piața muncii, nu înțeleg nici chiar criza de forță de muncă calificată, introducerea cotelor diferențiate deschide larg cutia Pandorei, indiferent că acum ni se oferă procente de impozitare de 10, de 16 sau chiar de 0%. E doar o chestiune de timp până când de exact renunțarea la cota unică pentru salarii va permite creșterea cotelor de impozitare a muncii. Ori nu există rău mai mare pe care politicienii îl pot face în acest moment României ca, pe lângă disfuncțiile, deja existente în această țara noastră să mai crească și costurile cu forța de muncă. Și așa țara își găsește cam greu apetitul în acest sens. Moise, mulțumim de un miliard. Un miliard a vrut să spună Moise, nu o mie de miliarde. de atunci când a vorbit de, de impact mai devreme. Mulțumim, Moise, pentru Busy Day. Te așteptăm la un și un sfert cu România, în direct. Pastila Busy Day v fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Wake -a! Wake -a!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 Europa FM 7 și 35 de minute. Vremea devine rece pentru această dată. Maximele vor fi între 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 20 de grade în lunca Dunării. Averse, descărcări electrice și izolat grindină în sudul, centrul și estul țării. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și doar izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării sunt anunțate ploi izolate. În zona montană, mai ales seara, vor fi precipitații sub formă de Lapoviță și chiar din în capitală zic vreme instabilă și mai rece decât ar fi în mod normal. La această dată mai plouă iar maxima nu trece astăzi de 17 grade. 14 grade se înregistrează acum în București și gura portiței, cea mai cald la această oră. Minus un grade se înregistrează pe vârful Ceahlău Toaca, cea mai mică temperatură de la această oră. 12 grade sunt acum la Focșani, Slatina și Ploiești 11 la Alba Iulia, 13 grade sunt la Galați, 9 la Sibiu și Suceava, 6 la Predal și 5 grade sunt acum în Baia Mare.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 România în direct, cu voi siguran. Victor Ponta, aproape ajuns președinte al României. Este căsătorit a doua oară și a dat aproape vârsta lui Macron. Sta, stați, făcut de ce nu pe... pe Ponta Au. cu Macron? Pentru că el, la o a doua căsătorie, om chiar e familist. Păi și Macron nu e familist? Mai l-am făcut pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Și... <laughs> România în direct, de luni până joi, la 1 și la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Jumul si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 mai sufletul să dați mai mult lăsați un și să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 the moon under 7 și 46 de minute, ascultați Europa FM, bună dimineața. Guvernul în calcul plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului și prelungirea de la 2 la 4 ani a perioadei de acordare a acesteia. Este ultima știre. 0372069599, avem câteva minute dimineața asta să vorbim despre acest plan. Se fac analize și calcule de impact, a anunțat vicepremierul Servirșaide la antena 3. Vineri, publicația profit.ro scria că guvernul ian calcul plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului la un nivel maxim cuprins între 5.000 și 10.000 de lei. Formularea înseamnă... vicepriministrului, doamnă Șaideh, este ne gândim să o plafonăm și vedem dacă am putea să o prelungim. Asta înseamnă că oricât ai câștiga, ai un venit maxim. Da, ar fi un plafon. Așa a fost plafonată în de zile, la un nivel de maximum 3.400 de lei. Dar la anul, anul trecut indemnizația, mă rog, plafonul a, desfința, a fost desfințat și indemnizația e calculată la 85% din veniturile declarate într-o anumită perioadă din ultimii doi ani, nu mai intru în detalii, dar teoretic primești bani într-un fel proporțional cu impozitul pe care îl plătești. Uh -huh. Indemnizația nu are, adică nu știu dacă ar trebui să aibă legătură cu veniturile, că sunt lucruri diferite indemnizația în drept al copilului, cred. Pe de altă parte, de fapt, dacă ai locație, în fine. Dacă nu ai venituri, există un minim garantat da. de stat pe care ți l-oferă. Da, iată. Bun. E, după intrarea în vigoare a legii, țineți minte, a apărut un caz destul de bizar cu cineva din Sibiu care a solicitat o indemnizație de 35.000 de euro pe baza veniturilor declarate. L-a investigat fiscul și a descoperit că declarațiile nu erau corecte, că veniturile fuseseră de fapt mai mici, indemnizația a fost redusă atunci la 1000 de lei, eu cred că declarase ceva exceptat de la calcul, altfel nu se explică diferența asta de mare, adică el s-a dus să declare niște venituri uh -huh. și Fiscul i-a zis, stai că de fapt sunt altele mai mici. Era un afară, Deci da. înseamnă că au luat în calcul Posibil. altele, doar nu era să le ia Bun, asta e discuția, 0372069599, să fie plafonată indemnizația sau nu? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, la cât? 5.000, 8.000, 10.000, 20.000... Sună la 0372 069599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Lucica noi bună dimineața! Soru, bună. bună dimineața! Bună! Nu sunt de acord să se plafoneze, deși hmm. momentan încadrez în ce-au propus ei, Aha. pentru că și atunci când plătim dările, se calculează la salariile care le avem. Da. Indiferent e el Bună remarcă, dacă impozitul pe salariu nu e plafonat, de ce îmi plafonează indemnizația? Da, și plus că <laughs> ei vor banii ăștia pentru toate tâmpenii, și toate pensiile care și le-au mărit și le-au modificat uh -huh. și alea nu se plafonează Bună și asta, bună remarcă Lucică, ești foarte bună, dar totuși hai să ne gândim și altfel nu ți-ar conveni mai mult, punem cazul să fii plătită cu o sumă rezonabilă, nu? că n-ajungi la plafonul respectiv pentru un timp mai lung, adică nu 2 ani, ci 4 ani? Aș, așa e, e și asta o, o, o alternativă în cazul în care ai nevoie de ea, pentru că după 3 ani copilul trebuie dat în colectivitate, nu ai ce să faci până uh -huh. la 4 ani acasă, plus că să ieși 4 ani din câmpul muncii iarăși nu e ok, trebuie găsit un echilibru între toate lucrurile astea. Eu zic care logica. Trei copii ești la pensie. Da, mă bun de plec, da, <laughs> exact. <laughs> uh, Irina e cu noi. Bună dimineața. Bună Irina. Bună, bună dimineața de la Vaslui, nu vă deranjez. Uh, Vreau să, să atrag atenția, să atrag atenția, o teamă poți. Da. În legătură cu perioada, patru ani, de zile, nu știu, doamna, șai, benții, așa, idei venit și cotiarii. Așa. Că-ți-a stat dumneavoastră copiii acasă și indemnizația luată. Da. Eu vreau să vă dau un, un singur exemplu. Da. Și eu sunt mama, mă Așa. N-am stat decât 3 luni de zile acasă. De, pentru că lucrați la privat, nu? Pentru că lucrați la privat, e, clar. Asta e. Dacă ați fi lucrat la stat, putea să stați liniștită. Cred că se bloca postul, nu aveți nicio problemă. Fără probleme, da? Ana, bună legal, dimineața. Legal, evident. Mamele sunt protejate, adică nu, nu poți fi dat afară când ai concediu de maternitate sau concediu de creștere a copilului. Da imediat ce te întorci, găsim noi ceva. Da, ți se spune că nu mai. Ana da. ești cu noi, da. Bună dimineața. Da, bună dimineața. De la bună. Brașov vă sun. Te rog, dar, E și o chestiune de educație aici. Adică da. unde vrem să ajungem? Cine să facă copiii? Că vă spun, mm -hmm. dacă mergeți în toate satele, sunt pline de o anumită etnie. Dar ce? Nu dar ce cu asta? nu, dar acuma... dar stați puțin. Nu are legătură asta. Nu are legătură ce acum? puțin mereu sincer... la cei care au bani mm -hmm. și nu care și care plătesc. Da, cre... Acum copiii se fac pe bani în țara asta? Serios vorbim. Nu e vorba de asta, dar nu se fac pe bani. Adică eu, de exemplu, lucrez la privat da. Da? și am putut să stau patru luni acasă. Tot am putut să stau. Mm -hmm. Păi, angajații vă să. în continuare și am doi copii. Da, nu să vă trăiască, să, să rămână. Astfel. Păi, daia. Dacă... Angajații vă lasă da, să sunt salarii foarte să mari. Al treilea. Da. Am înțeles. Vă ținem pumnii. Mulțumim de telefon. Mulțumim, Ana Cristina. Bună dimineața. Bună, Cristina. <laughs> Mamă, da, stai, stai că să au enervat mămicile. Da, da, da. Da, Cristina. Bună dimineața, Bună. nu sunt mică, sunt o viitoare mămică, nu sunt de acord cu această plafonare. Chiar dacă se plafonează, îmi doresc foarte mult un copil, deci nu, nu pentru acest motiv că. Da. Nu are legătură asta cu copilul. Da, Dar ce -ați de a depășit plafonul ăsta de 5.000 de lei sau 10.000 de lei? Pe de altă parte, eu nu plătesc absolut nimic plafonat. Nu plătesc ceaset plafonat, nu plătesc sănătate plafonat, deși nu apelez în sistemul sanitar românesc de stat, am o asigurare privată, nu plătesc absolut nimic plafonat, dar pe de altă parte, Consiliul Medical este plafonat. Dacă indemnizația o plafonează, atunci unde este în relația... Dar stați de... puțin, că poate dacă ar beneficia... Adică dacă s-ar plafona indemnizația și n-ar mai plăti niște indemnizații foarte mari, torva sute de persoane, poate ar putea fi crescută indemnizația, nu mult, dar ar putea fi crescută indemnizația pentru mii de persoane. Nu vi se pare echitabil? Este echitabil, dar pe de altă parte, poate activitatea pe care o desfășurăm nu este identică. Uh -huh. Poate efortul pe care îl depunem zilnic nu este la fel. Poate eu nu am același efort ca cel care lucrează într-un sistem de uh, stat sau poate invers, cel de la privat în sistem de stat. Da. Nu știu, nu vreau să compar, mă compar doar pe mine. Da. Eu, și, și, văd, și fiecare, dar nu mi se pare ok. Da, mulțumim. Mulțumim tare mult, Cristina. L avem și pe Liviu. Doar da. câteva secunde mai avem. Bună dimineața, Liviu. Da. Bună dimineața. Da. Singurul lucru care aș dori să remarc și eu ar trebui să luăm exemple de la țări mai dezvoltate, de exemplu Germania are uh, indemnizația da. se acordă doar pentru un an, dacă vrei să stai doi ani acasă, se împart banii la 24 de luni iar este plafonată un maxim de 2000 de euro da. nu cred că România își poate permite peste 2500 de euro o indemnizație, indiferent de cât contribui la buget de ce? La bugetul de stat. De ce? Nu își poate permite? Nu nu văd că economia noastră poate susține veniturile astea. Dar știți, știți de câte persoane ar fi vorba? Sunt sub nu 1.000. Auză. Nu contează. Nu... Cum nu contează? Totuși, adică România are un produs intern brut de 150 de miliarde de euro. Cum adică să nu-și poate permite indemnizații pentru, două, pentru sub 1.000 de persoane? Da. Cred adică, că? <laughs> nu, problema nu este aici dacă își poate permite România sau nu. Și problema e dacă pe același buget poți să plătești mai, mult, mai mulți oameni și mai puțin doar câțiva. Asta este toată discuția. Dar vedeți, aici este farme cu cote unice de impozitare sau a indemnizației proporționale cu veniturile încasate la o cotă egală pentru toată lumea. E simplu de înțeles, e ușor de înțeles. Principial, toată lumea pricepe că e corect, adică la câtă muncă depui, atâta beneficiu primești proporțional. Trebuie să te aici, să aplici. Să plafoane, cote, impozitări diferențiate, lucrurile nu mai sunt ușor de înțeles. Gata, te cred toate mamele din România te iubesc să știi, adică nu trebuie să mai insist. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Oferte supusă unor termeni și condiții. Detalii pe dacia.ro și la agentul Dacia din orașul tău. Flanco te pregătește de vară cu reducere de până la 600 de lei la electrocasnicele Hotpoint și Indesit din ofertă. Combina frigorifică Indesit cu sertare detașabilă pentru mai mult spațiu de congelare este acum 1299 de lei. Flanco! Diete alimentare dezechilibrate, mese copioase, medicamente, alcool...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 hranirea exclusivă la sână copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora opt. Ioana Brusur, căpitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana.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 Mai plouă, iar maximal nu trece de 17 grade. Conducerea Senatului a repartizat în comisiile de specialitate proiectul legii salarizării unitare pentru avizele necesare. Inițiat de Ministrul Muncii, documentul poartă semnătura a 205 parlamentari de la PSD și ALDE. Actuala putere promite să elimine prin noua lege inechitățile salariale dintre angajații de la stat. Votul final asupra legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi dat în Camera Deputaților. Parlamentul se pronunță asupra înființării Comisiei de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. O decizie va fi luată în ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului. Vă reamintesc, Parchetul General a deschis luna trecută dosar penal privind scrutinul de acum 8 ani. Elena Tudor. Parlamentarii și-ar dori să cerceteze o eventuală implicare fără drept a unor instituții sau persoane în desfășurarea procesului electoral la prezidențialele de acum 8 ani, câștigate de Traian Băsescu. Președintele Comisiei Juridice, deputatul PSD Eugen Nicolice, a anunțat săptămâna trecută că regulamentul Camerei Deputaților a fost modificat, astfel încât persoanele care sunt invitate la audieri în cadrul comisiilor de anchetă să fie obligate să dea curs invitației. În caz contrar, există posibilitatea ca acestea să fie acuzate de ascunderea unor date necesare pentru aflarea adevărului. Acest lucru a provocat nemulțumirea liberalilor. Aceștia au afirmat că modificarea adusă regulamentului este neconstituțională. Luna trecută, parchetul general a deschis dosar penal privind prezidențialele din 2009. Procurorii fac verificări pentru abuz în serviciu și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Ancheta a început după o serie de afirmații făcute de fostul jurnalist Dan Andronic. Mai exact, el spunea că șefa DNA, Laura codruța și primadjuntul SRI, Florian Coldea și șeful SRI, George Maior, ar fi mers acasă la Gabriel O în noaptea alegerilor din 2009, turul 2. Dan Andronic susținea că întâlnirea ar fi avut un rol decisiv în realegerea lui Traian Băsescu în funcție de președinte. În decembrie 2009, Traian Băsescu a câștigat alegerile la o diferență de doar 70.000 de voturi în fața lui Mircea Joană. Președintele Claus Iohanei se va adresa astăzi legislativului să împlinesc 140 de ani de la proclamația de independență a României. 9 mai este de asemenea ziua Europei. Discursul pe care șeful statului îl va susține în fața aleșilor este programat pentru orele 12. Claus Iohannis a mai mers în Parlament la începutul lunii februarie, când a debutat în noua legislatură. Camera Deputaților ar urma să supună votului final astăzi propunerea de modificare a definiției familiei în Constituție. Sintagma căsătoria liber consimțită între soți ar urma să fie înlocuită cu între un bărbat și o femeie. Inițiativa aparține Organizației Coaliția pentru Familie. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum organizat la cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului. Într-o comună din Gorj, două persoane în vârstă au fost salvatorii unui copil surdomut. Băiatul în vârstă de 14 ani a căzut într-o fântână adâncă de 13 metri și din cauza deficiențelor de vorbire n-a putut cere ajutor. Copilul se află acum internat la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu, unde a ajuns în șoc hipotermic. Medicii spun că a fost adus la timp pentru a fi salvat. Gabriela Mladin ne spune întreaga poveste. Sunt Constanța Iovița, în vârstă de 79 de ani și Constantin Căldărușe de 81 de ani sunt eroii lui Alexandru. Cei doi bătrâni și-au unit forțele pentru a scoate din fântâna în care căzuse un băiat surdomut. Nu se știe cât a stat în apă băiatul în vârstă de 14 ani, însă dacă bătrâna care l-a descoperit n-ar fi cerut ajutorul vecinului pentru a-l aduce la suprafață, copilul n-ar fi supraviețuit, el fiind în imposibilitate să ceară ajutor. Copilul se afla singur în gospodărie și a vrut să scoată apă. Cel mai probabil a alunecat din cauza noroiului din curte și a căzut în gol. După ce au reușit să-l scoată, cei doi eroi ai băiatului au anunțat ambulanța. În așteptarea medicilor l-au schimbat pe băiat și l-au încălzit. La spitalul de urgență din Târgu Jiu a ajuns în șoc hipotermic, dar medicii susțin că are șanse mari să-și revină. Din Gorj, Gabriela Gabriela din Europa FM. În Belgia, procuratura anchetează o societate de transport rutier bănuită că a angajat peste o mie de șoferi din Europa de Est, obligându-i să muncească în condiții extrem de grele, ocolind de asemenea plata impozitelor. Parchetul Federal din Bruxelles a anunțat că s-au făcut percheziții în România, în Luxemburg și Slovacia. În luna martie, o investigație realizată de BBC arăta că șoferii de tir este europeni sunt forțați de patronii să trăiască în cabina camionului pentru mai multe luni. Știrile se opresc aici. Deocamdată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Chelsea mai are nevoie de o victorie în ultimele trei etape pentru a deveni campioana Angliei după ce aseară a învins-o cu 3-0 pe și Middlesbrough. Au marcat Costa, Alonso și Matic, iar Fabrega s-a oferit două pase de gol. Chelsea are șapte puncte avans față de Tottenham și mai are de jucat pe teren propriu cu deja retrogradata Sunderland în ultima etapă. Clasata a 10-a sezonul trecut, Chelsea a renăscut sub comanda lui Antonio Conte, care a preluat echipa vara trecută și a transformat-o în formația cu cele mai multe goluri mai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 Luca, mulțumim pentru știrile din sport 8 și 7 minute urmează Republica Fantastică România Vladiu, am ajuns la concluzia că noi nu știm să cheltuim bani Fii atent la Republica Fantastica. Over so they say It'll rain outside Days and days before, the sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time, till forever it goes, through the circle fast and slow. Have seen the rain de la Rod Stewart la Europa FM 8 și 10 minute peste vreun ceas, așa după știrile Europa FM vă urăm la mulți bani fericiți uh -huh. încercăm să vă dăm 100 de euro avem roata norocoasă aici în studioul Europa FM sau un alt premiu depinde de voi Republica Fantastică România la Europa FM ce bani și mai permite România să arunce pe apa? Sâmbete autoritățile județene din Arad au cumpărat, printr-un proiect european, că dacă sunt bani europeni, înseamnă că sunt gratis, nu? În urmă cu șase ani, peste 160.000 de pubele din plastic containere și unități de compostare ca să le distribuie populației și um, o grămadă de bani n-au mai ajuns la oameni. Multe s-au deteriorat din cauza condițiilor de depozitare, informează news.ro. A, l-au luat, l-au cumpărat, l-au depozitat și acolo au rămas. Asta o situație foarte tristă, pentru că la 160.000 de pubele, containere și așa mai departe, sunt o grămadă de oameni care nu au mai avut unde să-și pună la murat varza. Bun, deci în 2010 s-a obținut această finanțare europeană, era un program de gestionare a deșeurilor menajere. Cost 24 de milioane de leuți, o grămadă de banișori. 160.000 de pubele și containere treabă serioasă. Deci 50.000 de unități de compostare individuală. Eu nu știu cum arată unitatea de compostare individuală, dar presupun că e o treabă serioasă. 46.500 de euro pubele de 120 de litri, 58.000 de euro pubele de 240.000 de litri, 8.230 de containere din plastic pentru colectarea diferențiată a deșeurilor. Deci, cum spuneam, treabă serioasă, 24 de milioane de lei. Programul trebuia încheiat în 2013. Evident, dacă noi dăm știrea în 2017, înseamnă că nu s-a încheiat. Au fost diverse întârzieri la lucrări de amenajare a stațiilor de transfer și compostare din județ, relatează hotnews contractantul lucrărilor a intrat în insolvență, s-a făcut o nouă licitație, de astea, dale noastre, și de când au fost cumpărate, containerele au rămas depozitate în diferite locuri din județ. Unul dintre ele este aeroportul din Arad. Deci dacă treceți prin Arad și vedeți undeva depozitate 50.000 de bucăți de containere de genul ăsta, să știți că este vorba de o parte din proiectul de 24 de milioane de lei aruncați la gunoi. Um, neselectat, nesortat. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad a declarat luni pentru corespondentul News.ro că aceste pubele nu vor fi distribuite până când nu vor fi stabiliți și operatorii din cele cinci zone în care a fost împărțit județul pentru gestionarea deșeurilor. Deci după șapte ani încă mai au destabilit cei cinci operatori care să gestioneze deșeurile respective. Procedurile acestea se derulează de aproximativ un an și ar mai putea dura câteva luni. Cel mai devreme, deci, pe undeva pe la sfârșitul anului, ce se va întâmpla cu pubelele care s-au deteriorat după șapte ani de stat în sub cerul liber? Domnul vicepreședinte a declarat: Vor fi cumpărate pubele noi. Ce drăguț. cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Nu ratați bătălia sexelor, Europa FM și Neotur vă oferă 3 nopți la hotel la Dolce Vita din brand pentru două persoane, așa că vă invităm să trimiteți SMS-uri cu tarif normal la 1769, în care să scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și să ne luați premiul, da? Vă trimitem la munte pentru trei zile, împreună cu cineva, 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în bătălia sexelor!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 ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună! Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic! Madlen, diverse sortimente, 250 de grame la 2,15 lei bucata, la achiziția 20 de bucăți. Și Nescafe, 3-in-1, diverse sortimente la 0,43 lei plicul, la achiziția 120 de plicuri. Vino la Metro până în 14 mai! Oferta valabilă, limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Flanco te pregătește de vară cu reducere de până la 600 de lei la electrocasnicele Hotpoint și Indesit din ofertă. Combina frigorifică Indesit cu sertare detașabile pentru mai mult spațiu de congelare este acum 1299 de lei. Flanco! Ups! Las că cioburile aduc noroc! Așa e! Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri!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 knows how to love you like me There must be a good reason that you're gone Every now and I think you might want me to come show up at your door But I'm just too afraid that I'll be wrong Don't wanna know If you're looking into her eyes She's holding on to you so tight The way I did before I Overdose, should I know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 I și 23 de minute Turul României la Europa FM Lebedele, mare atracție a lacului care înconjoară cetatea făgarașa au devenit o problemă. Grațioasele creaturi au început să se lupte între ele pentru teritoriu și ca spectacolul să nu devină unul sinistru pentru turiști. Administratorii obiectivului au decis să vândă 15 exemplare prin licitație. Cristina Nica ne spune mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața, lebedele au fost aduse pe lacul din care înconjoară cetatea Făgărașului în urmă cu 5 ani. A fost vorba atunci despre 12 în Aripate și a existat o serie de îngrijorări legate de faptul de posibilitatea acestora de a se adapta la nouă mediu. Erau transportate și sunt în continuare transportate în fiecare iarnă în altă parte, într-o gospodărie din Sâmbăta de Sus. S-au adaptat foarte bine în și-au făcut cuiburi, au făcut ouă și s-au înmulțit, așa se face că astăzi vorbim despre 27 de lebede, lebede care uh, sunt pe lacul din jurul cetății Făgăraș. Sunt 25 de lebede albe și două negre. De curând acestea nu se mai înțeleg, nu mai au loc pe acest lac și au început să poarte adevărate lupte care uh, nu sunt nici uh, ușor de privit, dar nu le fac nici lor niciun bine. Ca să aibă o viață liniștită în continuare, administratorii lacului au decis ca 15 dintre aceste lebede să fie scoase la licitație. Ei au anunțat data licitației, este vorba de 22 mai. Prețul de pornire pentru fiecare naripată va fi de 270 de lei plus TVA și sunt chemați la această licitație practic toți cei care știu că pot oferi apoi un mediu de viață potrivit. Un cămin, de cum se spune? Un cămin, adică proprietari de lacuri, bălți, leșteie, oameni care știu că pot avea grijă de aceste lebete pe mai departe. Auzi, dar nu putem să le luăm și să le facem două austriecilor? Le putem înstrăina sau cetățenia română și trebuie să rămână acasă? Trebuie să rămân acasă, mai ales că lumea s-a chinuit foarte mult cu ele și nici măcar nu au uh, fost uh, atacate de hoți, nu au fost în pericol nicio clipă, doar uh, ceva ouă au dispărut la un moment dat. Bine, cred că a fost omleta bună. Îți mulțumim tare mult, Cristina. mai bine! Am ascultat turul României. Pregătiți-vă pentru bătălghea sexelor imediat!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 Avocatul Diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la EUROPA FM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 Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now. Simple simpler than this, cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time when you fade to the blackness, and when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back, back. but that's just how the story unfolds, you get another hand soon after you fold.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 Body listen to my mixtape and back before my tried to cover up my flanks but just this is how they on what's up Bobby Ray right. so can i get a wish to end the politics and get back to the music that started this started with so here i stand and then again i say i'm hoping we can make some wishes out of airplane can we pretend that airplane in the night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 Right right Airplanes, 8 și 35 de minute Vă trimitem la munte, plecați la Bran a... Nu chiar în această dimineață În sensul că în dimineața asta participați în bătălia sexelor Dar în perioada următoare puteți pleca la Bran Bianca din Cluj e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Ce faci Bianca? Bine, încep munca la birou Bine, până să te apuci de treabă Hai să vedem dacă știi să răspunzi la câteva întrebări Mai multe decât răspunsurile lui George din Târgu Jiu Bună dimineața, George! Bună dimineața! Salut! Unul dintre voi poate începe să plece către Bran în dimineața asta Care câștigă concursul Cine? Bianca, George, cine vrea să fie primul? Mamă ce înșel. Bianca. Bianca. Bianca, multă față, Bianca. Da. Voi ce? Bianca. Spune-ne. Care este numele conquistadorului spaniol care a cucerit și distrus imperiul astec? Uh... Messi. Uh, pff, nu a? Uh? Messi Argei, Hernán Cortés. Hernán Cortés. Na. Pare. Bine. George. Care este numele conquistadorului spaniol care a cucerit și distrus imperiul Incaș? Wow. Au. Nu știu. A vrut să vă prindă din prima, nu? Francisco Pizarro. E Bine, zi, egalitate. E. Bianca, spune-ne da. când era ziua națională a Republicii Socialiste România în vremea comunismului? Mai mm. 23 august, Bianca. Ai, ești tinerică, okay. tinerică George, care a fost numele oficial al României Înainte de a fi Republica Socialista România? Vai Vai, diminiști, dimini, uei Ești tinerel, ești tinerel Vai, diminiști, dimini, <laughs> Nu știi, a? Nu, nu, am un Da, am un da, da Republica Populară Română? Da, foarte simplu hmm. Bianca, spune-ne câte tentacule Are o caracatiță? Câte tentacole? 7. 8 7 7 dacă mai. miști tu aproape. una în Grecia. A fost, fost aproape și doi tentacule. George, Gio <laughs> dacă răspunzi la această întrebare, e cel mai bun. Câștigi. Cum se numesc, generic, insectele cu corp vermiform și multe, multe perechi de picioare, cum este urechelnița de pildă? Multe perechi de picioare. Multe. E zero, zero în continuare. Da, Miria, da. Pod. Miria, Miria Pod, Miria Pod, da, mi-ați mancat șase întrebări cu nicio răspuns. Bianca, ce domnitor Valach se consideră că l-am vins pe Baiazid fulgerul la rovine? Mai ha? Hă? Mai Bătrân Mai Mircea cel bătrân, la rovine, Mircea la cel rovine. Bătrân. Da. George. Ce domnitor moldovean a fost în viz la Războieni sau Valea Albă de armata otomană condusă de mahomed cu Ceritorul? <tri> e zi un oh, domnitor moldovean. Oh, Batalia. 0-0, Ștefan cel Mare, ce ne facem cu voi? Vai, de mine și de mine. Bianca, spune-mi, conul Leonida față cu... Cine? Titlul farsă într-un act de Ion Luka Caragiale. Conul Leonida față cu... Cu. Hai ca -o. Cu, cu reacțiunea. Da, e extraordinar cu <laughs> Da, domne, extraordinar. Față în față, da. George, faimosul roman al lui Stendhal. Se numește roșu și. negru. <laughs> roșu și albastru. <laughs> roșu și negru, da, bravo. romanul da. Bianca, câte da. perec de coaste are omul? O pereche. <laughs> două coate 12 perechi o, 12 o, perechi o, de coaste Georgica? Georgică, înțeles de coate măi. de da, da. coaste. Tu spus două coate. Câte perechi de coate are omul? Ce întrebare e asta, pobune? Câte perechi de coate are omul? Da, uh, George. Da. Dacă răspunzi ai câștigat. Care este cel mai dur os din corpul omenesc? Oh, femurul? Mandibula. Mandibula, <laughs> cu care muști din dușmani. Da, da, da și femurul că Bianca, -a -a. în ce oraș s-a născut Isus Hristos? Domnul și Mântuitorul nostru. Doamne, miluiește. Nazareth? Bethlehem. <laughs> George, în ce oraș din Arabia s-a născut profetul islamului Mahomed, fie numele lui lăudat? Cine? Mahomed. A. Ah. Profetul islamului. În ce oraș s-a născut el? În Arabia, un oraș. Dubai. În <gătări> <gătări> Dubai, da. Mecca. E 1-1, în continuare. Da. Da. Bianca, am ajuns la întrebarea numărul 15. <gătări> într 1950 și 1960, dragă, Bianca, un oraș important din România s-a numit orașul Stalin. Despre ce oraș e vorba? Hmm. Da. Mm. Ce să fie, ce să fie Brașov. Brașov George, care este cel mai estic Adică din est Orașa României hmm. Hmm. Orașul cel, cel mai estic În est Cel hmm. mai din dreapta hmm. da, și da. Ha? Nu, a? Unul nu, 1-1, în continuare Sulina, Sulina. Bianca Câte da. război a purtat Traian cu Decebal? Uh. <laughs> două? două. două, două. două. Mă, da, voi aveți și ghinion. <laughs> George, șansa ta, ăsta este momentul. Da, da. Cum se numea baza militară americană din Pacific? Atacată de japonezi la 7 decembrie 1941, fapt care a determinat intrarea Statelor Unite în al doilea război mondial. A fost și un film pe aripile vântului. Da. <laughs> Eu am văzut filmul. Ea s-au vorbit între ei. Bianca, și ce v-ați vorbit între voi? Eu nu ști. Cred că vor să, să plece împreună la Bran și nu știu Pearl Harbor frățioare. Așa. E unul, un, un. Hai să mai găsim niște întrebări mai simple. Bianca, cum se numește arta japoneză a aranjării florilor? Aranjării fructelor? Florilor. Florilor. Nu știu. Nu știu. Ikebana se cheamă. George, cum se numește meșteșugul japonez de crearea unor figurine complexe dintr-o singură foaie de hârtie împăturită? Am și-o acasă. <laughs> Du-te până acasă. Origami. <sighs> da. Origami, da. Origami. E 1-1, continuare. Da. Bianca, când este ziua Europei? Astăzi. Astăzi. Extraordinar răspuns... Corect. Eu trebuie să răspuns ca să egalezi, da, dragă da. George. George, când e ziua națională a României? Oh, Bianca, ai câștigat! Felicitări. 23 august ai fi putut să spui că era răspunsul de mai devreme sau 1 a, decembrie? A, 3 decembrie, 1 decembrie. 3 decembrie. George, oh. îți mulțumim tare oh. mult. Eu vă mulțumesc. Nu mai bine. Bine, bine Cu plăcere, domnul George, Bianca I-ai ținut piept, Bianca, e foarte bine astăzi, Mamă George ce... Mulțumim tare mult, Luntă. Bianca Pe viață și pe moarte, 24 de întrebări 2 <laughs> răspunsuri corect. Bianca, ai câștigat un sejur de 3 nopți la hotel la Dolce Vita din Bran Pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism Care stă la dispoziție cu servicii de încredere Vacanța ta e acum cu uh! Neotur Cu cine pleci? Foarte tare, cu prietenul meu, Daniel Cu Daniel, bine Distracție plăcută! Eu o mai avem pe aceeași cu tine. Ce-aș putea să mai frau când mă atingi?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 Că te jos Cura ta Cura ta Părindii Nu mai Distructorii în SL, doi distructorii, spun am printre ele: Îmi palota, îmi lasi nimic. Mă întoarce pe toți, mă ridicate jos cu o La mulți bani fericiți după ora 9 Dăm din ruletă și vedem a cui e ziua Cine are puțin noroc ca să câștige 100 de euro la Europa FM? Da, mereu dăm aici idei de afaceri, astăzi vorbim despre cum e să ratezi o afacere absolut sigură, sigură. CFR Călători a rămas cu un singur vagon-restaurant funcțional. Ups, anul trecut mai erau șase, acum a mai rămas doar unul. De ce? Citez dintr-o anchetă a României Libere atitudinea unor angajați ai CFR Călători care au preferat să bage în propriile buzunare tot ce încasau de la clienți, declarând pierderi, a făcut ca momentul de față pe căile ferate române să mai circule un singur vagon-restaurant al societății de stat. Deci asta ca să înțelegeți. Ai public, ai clientelă captivă. Vine Vadu la tine. Da. Da, adică... Captivă, când spui captivă, te referi la multe ore cât s-ai între. Asta e. Deci multe ore. Publicul ori. cel mai bun pentru reclame, de exemplu, este publicul din sălile de cinematograf. E public captiv. El stă acolo în fața ecranului, întuneric. N-are cum să -are schimbe cu telecomanda. N-are ce să... Nu poate să fugă, nu știu. Ăla este publicul ideal. Uh -huh. Reclamele din cinema. Ca publicul de, de la, din cinema pentru reclame este, sunt călătorii din trenuri, mai ales în trenurile românești, care fac ore întregi până la destinații, ore întregi, Dacă zile uneori. Am crezut că e strategie, uite, să poți... rezolve cu infrastructura, să stea cât mai mult în tren. Dumne, nu poți să fugi din trenul ăla, n-ai ce faceți? se face foame. Se... Poți să iei pe jos. Da, și ai posibilitatea să faci un restaurant mobil. Adică vadui acolo, tu, practic, atașezi o cârciumă la vadul care există deja, Aia săracii ce fac? Se plictisesc. Vor și să mănânceți ceva, să bea un vinuț, un șpriț, să mai stea de vorbă, să se împrietenească și așa mai departe. E, ce fere călători a reușit să rateze această afacere? Cum lui să ratezi un business ca asta? Rețeta succesului cu ghilimelele de rigoare, notează România Liberă, era următoarea. Preluau marfa de la societate dar nu scoteau la vânzare. Clientului erau oferite ceva bere sau vin cumpărate de la supermarket sau chiar angro. Diferența ajungea în buzunarul ceferistului. Un restaurant cu specific românesc. Culmea! Acum, după ce au ucis afacerea asta, angajații ceferie călători de la vagoanele restaurant, se tem că ar putea rămâne fără loc de muncă. Țaraci. Și ar vrea să fie recuperați undeva în interiorul căilor ferate române. De asta spun, în țara asta cred că trebuie privatizați Sincer vă spun, cred că trebuie privatizat cât mai mult orice, nu se poate, în momentul în care e o afacere sigură, sigură, orice patron de restaurant care se chinuie să-și ducă afacerea de la o lună la cealaltă și-ar da o mână, și-ar da mâna ca să aibă un astfel de business pe mână. Un, o cârciumă cu uh, clientelă captivă și vad permanent. Auză interesant de știut. Crez că putem face uh, pe persoană fizică sau uh, privată? Să-ți faci propriul vagon restaurant și să faci contract cu CFR-ul? Nu cred că poți să faci, că cred că s-ar fi făcut, adică s-ar fi găsit antreprenori care să încerce asta. Dar uite, poate că CFR-ul acum, dacă tot nu reușește să rezolve problema asta de unul singur, acceptă antreprenoriat pentru activități Horeca, așa cum se cheamă, în trenuri. Și să închiriezi vagonul restaurant și să faci restaurant acolo. Mai pui și o muzică, uite, mai dai drumul la radio, mai asculti Europa FM, mai în de ruletă și dăm pentru ziua zi aniversară frumoasă 100 de euro. Ba mai mult, dacă ne lăsați 900 de euro în deșteptare, avem premii 1 și 1 în această dimineață. După știri, Cătălin Tolontan. You, dear, jump on, jump on, get on me, all right. I'm giving you, I'm three, just show yourself, or oh, let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say it's got a limit. To meet me, it's weird friend, you Just a way to get on I'm, bad. I'm bad. Oh, today you right So listen up Don't make fun Your talk is cheap You're not a man You're throwing stones At your hands When they say the sky's to live, to be the to But my friends can't say nothing Just to wait till I get to Michael Jackson la Europa FM 5 minute până la știrile de la ora 9 A verificat cineva ruleta aia Dacă mai funcționează? C merge? Funcționează, nu? Merge domnul După știrile Europa FM Pentru că după ora 9 în fiecare oră La Europa FM poți câștiga 100 de euro Dăm de ruletă să vedem a e ziua norocoasă Zi de naștere norocoasă, evident Și Cătălin Tolontan, arena lui Tolontan Imediat după știri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 Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor se jedim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. De câte ori mă gândesc la noi doi azi? Mă gândesc la familiile noastre La cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea. Grijă, sustinere.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea devine rece pentru această dată. Maximele vor fi între 10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 20 de grade în lunca Dunării. Aversea descărcări electrice și izolat grindină se anunță în sudul, centrul și estul țării. În zona montană, mai ales seara, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și minsoare. În capitală zi cu vreme instabilă și mai rece decât ar fi normal la această dată. Mai plouă, iar maxima nu trece de 17 grade. De la orele prânzului intră în alertă autoritățile din 13 județe situate în sudul și centrul țării. Râuri din aceste zone se vor afla sub cod galben de inundații, începând de astăzi la prânz și până mâine după amiază la 4. Elena Tudora sta de vorbă cu specialiștii de la Institutul de Hidrologie. Hidrologii avertizează că din cauza ploilor căzute în ultimele zile sunt posibile creșteri de debite ale râurilor din zonele avertizate cu posibile depășire ale cotelor de atenție. Hidrologul Elena Angel de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. Vizează râurile din estul Olteniei, din Muntenia și din sudul Transilvaniei: Covazna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Algeș, Olt și Dolj pentru Old și afluenții săi, pentru că îl mățui și vede județele Argeș, Old și Tellerman. Pentru râul Argeș, județele Argeș, Dâmbovița, Teliorman, Giurgiu și Ilfov, iar pentru Ialomița și Prahova, județele Dâmbovița și Prahova. Potrivit hidrologilor din această după-amiază de la ora 15 până mâine dimineață la ora 6, fenomenele se pot produce cu o probabilitate mai mare pe unele râuri mici din județele Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Grevă de avertisment, vinări între orele 11 și 13 pe aeroporturi, controlorii de trafic aerian protestează pentru că nu au semnat noul contract colectiv de muncă, expirat din luna august. Sindicaliștii de la Romața sunt nemulțumiți și că patronatele au propus înghețarea salariilor, a explicat la Europa FM liderul Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian, Gabriel Tudorache. 2015, tot cu ocazia unei greve, este ultima negociere când s-au primit ceva majorări salariale. De atunci, salariile sunt înghețate, nu luăm niciun ban de la statul român, Eurocontrolul strânge banii de la toate companiile care tranzitează România, indiferent că aterizează, nu aterizează sau decolează. În anul 2005 am încasat în jur de 25 de milioane de euro în plus. În anul 2016 am încasat vreo 16-17 milioane în plus față de ceea ce era prognozat. În condițiile astea, propunerea în continuare a patronatului este de înghețarea salariilor. Dacă nu vor ajunge la înțelegere cu conducerea romățea, controlorii de trafic aerian anunță că vor intra în grevă generală. Ales președint al Franței, Emmanuel Macron a demisionat aseară de la conducerea partidului pe care l-a creat în urmă cu un an și jumătate. Formațiunea în și este favorită în cursa pentru legislativele din iunie, dar va avea nevoie de parteneri pentru a-și asigura majoritatea. Pentru a guverna, Macron are nevoie de o majoritate clară în legislativ, astfel încât premierul pe care îl va desemna să primească votul de încredere. La Paris se pregătește transferul de putere duminică. Emmanuel Macron va prelua prerogativele de la François Hollande. În Marea Britanie, între timp, al legerilor parlamentare, Facebook a început o adevărată operațiune de combatere a știrilor false. Rețeaua de socializare a șters deja câteva mii de conturi de pe care se publicau dezinformări. Cu detalii, Sorin Dragomir. Acuzată de nenumărate ori că permite răspândirea dezinformărilor, mai ales după alegerile prezidențiale din Statele Unite, Facebook pare că vrea să evite același gen de acuzații în cazul alegerilor parlamentare din Marea Britanie, asta mai ales în contextul Brexitului. Primul pas în eliminarea știrilor false va fi ștergerea zecilor de mii de profiluri false, anunță Facebook, care are peste 30 de milioane de utilizatori înregistrați în Marea Britanie. Facebook lansează, de asemenea, un dem de verificare a faptelor și a transmis că va înceta să mai promoveze acele mesaje care par neplauzibile. Compania va distribui și mesaje în presa scrisă, prin care va oferi 10 sfaturi în legătură cu identificarea știrilor false. Între aceste sfaturi se numără în cazul în care afirmațiile din titlu sună de necrezut, probabil că așa sunt. În ciuda responsabilității clare pe care o are în propagarea informațiilor, Facebook insistă de fiecare dată să spună că este doar o companie de tehnologie care permite utilizatorilor să distribuie ceea ce îi interesează. Postul președinte american Barack Obama se află în Italia, prima sa deplasare publică în străinătate după ce a părăsit Casa Albă. Astăzi Barack Obama urmează să primească cheile orașului Milano, fiind așteptat să ia cuvântul la summitul mondial consacrat alimentației. Soția sa, Michelle, militează pentru un stil de viață sănătos în familie și la școală. Știrile s opresc aici. Deocamdată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia!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 de ruleta noastră norocoasă, la mulți bani fericiți, știți bine că de ziua voastră vă dorim la mulți bani fericiți, începând de astăzi ziua de naștere vă poate aduce vreo sută de euro cash în fiecare oră la Europa FM. Mare atenție, poate fi chiar ziua ta de naștere, dacă e așa, în următoarele minute poți să trimiți un sms și să câștigiți. Fiți atenți despre ce e vorba, bănânc că v-ați obișnuit la concursurile de ieri, noi dăm de ruleta care se află acum în studioul Europa FM, alegem ziua și luna, dacă sunteți născuți în ziua și luna respectivă indiferent de an, trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, Urma de numele vostru, ziua, luna și anul de naștere. Cătălin Tolontan, e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. E Cătălin... o masă chinezască așa. Da, Cătălin, nu știu, cu nu știu, dulce. Nu știu Se cu ce treabă. Farfurile. Da, da, da, ai venit tu aici, dar noi te rugăm să dai de ruletă. Hai să începem cu partea de jos care dăm, reprezintă dăm, ziua. Dăm. Hai să vedem, hai să vedem. Hai Cătălin. Ia, Cătălin Tolontan va duce astăzi ziua de naștere. Ia, să vedem, a picat 20 și extra working. Cine e născut în 22, a trebuie să vedem și luna. Acum a, a, a, a, a Ia, luna, luna, luna 22 iunie. Dacă ești pe născut pe 22 iunie, da, trimite SMS în următoarele 10 minute la 1769, scrie Europa FM, 22 iunie și anul, da, numele vostru și poate câștigați 100 de euro. Domne Tolu avut emoții, la Eu am crezut că sunt 6 ani, domnule. 6 ani și 2 luni. <laughs> Noi suntem obișnuiți cu instanțele. 6 <laughs> ani ce coincidență incredibilă.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 Up my bones so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woohoo, woohoo, nothing at all. Woohoo, woohoo.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 at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Nothing at all Ooh, -hoo, ooh, -hoo, ooh -hoo. Nothing at all ooh, -hoo, ooh -hoo. The Lazy Song de la Bruno Mars, 9 și 11 minute. Cătălin Tolontan ne-a ajutat să dăm de ruletă mai devreme. 22 iunie, indiferent de an, trimiteți SMS la 1769 cu textul Europa FM. Numele vostru, ziua, luna și anul de naștere și câștigați o, aveți șansa să câștigați 100 de euro la Europa FM. Ba mai mult de atât, noi putem să vă înlocuim premiul peste câteva minute, când vom reintra în direct inclusiv pe Facebook. Da, vedeți, domnul Tolontan, bună dimineața! Bună dimineața! Cum ați schimbat în dimineața asta de. Destinul unui ascultător Europa FM, astăzi un ascultător Europa FM va fi mai bogat cu cel puțin 100 de euro sau cu un bax de pufuleți, depinde de ce alege. Păi uite, o da. să alegem roata pe care... Așa o -o se învârte. În asta poți să câșt puteți câștiga o bicicletă, un bax de pufuleți, cum zicea Vlad, un Apple Watch, un Smart TV, un set de grătar sau o vacanță la mare. Da. Frumos, cum se învârte? frumos de no toți. Așa, da. se rot. așa se Cine rot, exact. a fost bogat, o să fie sărac, sau cine a fost sărac, o să rămână sărac. <laughs> da. Ne uitam zilele trecute că am adus bugetului de stat 250.000 de euro deja Ce în cazul la Vitaler. Ah. Da. Francezii, Francezi, mega mega da. giga corporația globală. Deci o anchetă gazetei sporturilor, a, da, care vorbea despre felul în care oamenii bolnavi și săraci din România, și care rămân săraci, că n-au șansa uh, aceasta de a, de, a, de a trage la roata vieții bine, uh, erau speculați și escrocați în ultima instanță în, în legătură chiar, chiar în momentul cel mai grav al vieții lor, și anume când erau dependenți de niște aparate de oxigen. Da. Și ca să scape din prima presurare. Cum e asta, când erau dependenți de aer? De aer, exact. Iar firma vinde de aer, la propriu. Da. Aer, da? concentratoare de oxigen în, pentru bolnavi în stare terminală și firma respectivă ca să scape de. pentru că de conta și morții. S-a descoperit în urma unui control al Casei Naționale de Sănătate că de conta morții. mulți mulți, în toate județele, ani de zile, vreo, vreo 3 ani, peste 1500 de morți Și ca să scape măcar de penalitatea asta, care nu e penală, ci doar relația cu, cu, cu această casă de asigurări unde noi dăm banii, a plătit repede de tot 250.000 de euro, care a ieșit și intrat în bugeta am confirmat asta de la Casa Națională. Asta, apropo de ce mai face presa din când în când, sigur că pare o, o, o, o pro prodomă, dar nu e. Pur și simplu că, de fapt, dacă oamenii nu citeau ce, ce scriam noi, nu era nicio șansă să se întâmple ceva. Să intervină procuratura și după aceea casa și în fine dă o parte din banii înapoi. Sigur, procesul Continu. durează, vreau să-i văd în față în față, față cu pacienții, dați în judecată mult normal să vedem atunci. Și statul, dacă va putea recupera mult mai mulți bani, că 250.000 de euro la o corporație da. e, e mizirică. Sigur, practic. și cum ar spune fostul șef Laurențiu Duță de la CNAS, care i-a acuzat că a luat o șpagă de 1,6 milioane de euro, pentru 250.000 de euro nu i mă dau jos din pat. Sigur, sau cum ar spune băsesc da. Băsescu, poate nici nu e cazul să li se întâmple ceva, se să iertăm. Exact. Da. și Toată lumea a, a furat Exact, acum. exact. Și dacă n-au du dus banii acasă ei, da. să zicem, Ia. și doar i-au dat altcuiva... Sigur, i-au dat altcuiva ca să sigur. beneficieze ei de Atunci un avantaj. Atunci nici nu e de graf. sigur. Și eventual trebuie să ne gândim la următorul lucru. Nu-i putem pierde pentru că sunt valoroși. Asta, da. este, asta mi s-a părut replica săptămânii de senatorul Traian Băsescu și anume, domnule, interesul economiei naționale presupune să nu facem o extinție la nivelul competențelor. Deci toți acești funcționari care au luat și imită odată da. să favorizeze o firmă, cum era aia, trebuie lăsați și în pace pentru că... Se pricep. Se pricep, exact. Ei, asta mi s-a părut fabulos. Deci nu doar să iertăm, nu doar eventual să nu le recuperăm prejudiciu, ci dacă au banii doar în doi ani. Nu, să-i și aducem pe poziții, da. pentru că în, sunt competenți. În 2 ani sau 3 ani, dacă nu refuză cu reacredință. Exact. Să dacă să au de o bană. bună credință, vin și spun, eu i-aș da, dar nu-i găsesc, nu știu unde e. Nu-i găsesc, i-am căutat, dar nu-i găsesc, nu pot să-l acuz de reacredință. I-am și, și spus că, după părerea mea, Traian Băsescu a ajuns în materie de stat de drept și de anticorupție, maladia al cărei remediu se pretinde. Da. Asta este în 2017 Traian Băsescu. Nu numai acum, e de mai multă vreme. Dar acum e clar maladia al cărei remediu se pretinde. Și veneam cu noutatea asta... Cum acestui... într-o fază terminală a imoralității, ar zice. Veneam cu noutatea asta a, a ultimilor zile pentru noi, cel puțin și pentru investigațiile pe care le facem, apropo de Galabute, că de fapt toate povestea și cu Traian Băsescu și multe dintre povești în ultima vreme au început în mod total, cum să vă zic, paradoxal, de la o chestie măruntă, de la un meci de box. Pentru că, odată cu condamnarea Irene Udrea, Traian Băsescu a devenit avocatul cotidian, nu doar al ei, ci și, în general, al corupției. Dar de ce, Cătălin? De ce crezi că s-a transformat așa Traian Băsescu după... Mă rog, când Elena Udrea a început să aibă probleme penale. De ce? Adică, care este interpretarea ta? Pentru că există legături puternice. De ce tip când spui legături? Nu cred că vorbim despre legături. Eu nu folosesc termen din asta moral, imoral. Deci nu, nu cred că vorbim despre zona etică a chestiunii. Nu, cre nu cred că vorbim nici măcar despre ego. Vorbim pur și simplu despre interese și valori în rădăcinate în relația dintre cei doi. E frică? Crezi că e frică lui Traian Băsescu de ce ar putea spune Elena Udrea odată ajunsă în, după gratii? Cred că da. Cred că acționează cred că acționează ca un om care este mânat de motorul irraționalității și de cele mai multe ori suntem irraționali când ne-e teamă. Uh -huh. sau, sau măcar anxios dacă nu fricos. Diferența fiind că te tem de ceva concret, te tem când vine ursul peste tine, ești anxios în fața unei primești din nevăzute, care poate exista sau poate să nu existe. Noi nu știm asta. Nu știm dacă are de ce să se teamă în privința ur... Dar replica Irene da. Udrea a rămas uh, uh, în istoria... Uh, uh, cum să vă spun, legii din România sau non-legii din România și anume eu nu vreau să merg la închis, Nu Eu nu voi merge la închisăt. Și închis. nu e prima replica pentru că în 2013 noi am găsit apropo de Galabute. La vremea respectivă a spus numele meu nu are ce căuta la DNA în dosarul Galabute. A spus clar asta. Asta nu sunt niște acte ratate uh, psihologic freudiene care să mărturisească să doar o voință care e atât de puternică încât pur și simplu e deasupra legii. Nu, nu e mai mult de atât. Este o construcție. Pentru că, apropo de ceea ce voiam să spun, este că Elena Udrea, într-adevăr, n-a fost în dosarul Galabute. Lumea nu știe. Mai există un mic dosar, între ghinimele, ca să spun așa Galabute. Acum, câteva săptămâni, m-a sunat și eram la tribunal. Da. Pentru că, de 2 ani și jumătate, aproape trei ani, să fac în curând, procurorul DNA, care a ă, investigat prima oară Galabute și care n-a găsit decât un singur inculpat, atenție, pe Rudel da. Un țar pispășitor spunea chiar de Lobreja, președintele FRB, Federației de Box, Deci acest procuror, care se numește Alina Stoica și care a plecat din DNA și a ajuns acum la, atunci la DICOT, este, este în continuare procuror la DICOT, ne dă în judecată. Permanent. Sunt foarte multe uh, plângeri la adresa noastră, au existat două procese, l-a pierdut pe primul mod definitiv da. susținând că a fost calomniat, că i s-a încălcat dreptul la imagine, este drept oricui să dea judecată pe oricine în țara să slavă Domnului, da. putem apela la lege? Nu, voi ați remarcat atunci, ca să punem în context, faptul că acest procuror DNA a investigat dosarul respectiv și practic, din cum arăta, a încercat să-l închidă. Nu l-a închis, a trimis un singur om în da. instanță. Și nu, noi, și nu noi, și nu noi atenție, nu, nu, nu zic nimic, eu, eu dau faptele, eu spun așa, deci nu noi am sezizat, ci conducerea DNA, da. care a dat o ordonanță prin care a respins pur și simplu rechizitoriul acestui procuror, da. Alina Stoica, și l-a numit nelegal, citez, nelegal, bun, după aia n-a mai ajuns un singur inculpat în instanță, ci opt. Din cei 8, deocamdată sunt condamnați 7. Vom vedea. Poate că vor fi condamnați 2, 1, nu are importanță da. câți. Până la, la capăt, poate 8, nu, nu se știe. Să reamintim asta. ce condamnare a luat el în 6 ani. Pentru că, de fapt, ăsta este mecanismul. Și ceea ce se spune în acest mic proces al nostru este pentru noi uluitor. Pentru că a fost pledoaria avocatului. Care, care reprezintă, procurorul nu a venit deloc în instanță de 2 ani și jumătate, deși ele inițiază, da, dar, da. nu trebuie să fie neapărat în instanță, da. drepturile tale rămân inatacabile și fără să fie acolo. Bun. Deci s-a ajuns să se spune inclusiv, domnule, spune avocatul reclamantei magistratului, în legătură cu cazul de la, în alta curte, cazul Galabute, vom vedea cum s-au strâns probele de fapt acolo. Uh -huh. și s-au cerut în cazul nostru în care niște jurnalisti sunt în judecată de către un procuror, s-a cerut rechizitoriu din Gala Bute să facă o comparație. Da. Ca, să facă o comparație evident de ce? Ca să arate judecătorului că de fapt primul rechizitoriu este rechizitoriul pe care l-a făcut uh, uh, corect procurorul care ne a dat în judecată. Cu alte cuvinte, la nivelul statului, nu doar aceste declarații ale lui Traian Băsescu sunt relevante, fierbe în foarte multe structuri ale sale și în foarte multe zone, în foarte multe planuri fierbe povestea asta cu, cu Elena Udrea. Pare, pare cum să vă spun, e până la urmă insultător pentru noi toți, că nu stă țara asta în niciun om. Da. Fie, indiferent spre cine este vorba, dacă noi pățim ceva în, lucrurile da. merg înainte, adică nu are relevanță la scara istoriei și la scara României povestea unui singur om, dar uite care, de fapt, uh -huh. uite care, și toți suntem, într-un fel sau altul, captivii acelei perioade când Elena Udrea conducea, de fapt, statul român, Ca asta este ideea, în bună măsură, ea conducea și avea o mare influență asupra statului uh, român. Și nu vor să-și asume, pur și simplu. Deci îi consideră că nu-și asumă ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Mă refer acum la în principal la Traian Băsescu, Lenea Utrea, dar și la oamenii care i-au înconjurat. Da. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan pentru intervenția în această dimineață. De așteptăm și săptămâna viitoare, 9 și 21 de minute. Dăm de roată să vedem dacă dăm 100 de euro sau dacă dăm unul din premiile despre care am vorbit mai devreme. Roata norocului cu vacanța la mare, un grătar, un Smart TV, un Apple Watch, un box de pufuleț sau o bicicletă. Disseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Caut un loc în care să te bucuri de vară în liniște? Ana Hotels Europa Eforie Nord prezintă stare de bine în familie. Da, există un loc în care găsești relaxare, distracție pentru copii, tratamente balneo, wellness și anti-aging, plajă, grădină, piscină, gastronomie fină și cele mai frumoase răsărituri de soare. Pentru toată familia și pentru fiecare în parte, caută ofertele care ți se potrivesc la Ana Hotels Europa Eforie Nord.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 de două nopți, când străpunge liniștea. O bătaie repetată, insist în ușa mea. Credeam că rămâne să se descuiat, mai de vreme așa era, dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubesc și mă îndrept spre ușă Să mă uit pe vizor Tu-ți cauți cheia Să te aștept, nu mai ești venită, Am deschis să te întreb. De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? E cu haina și fără și cu părul Ai uitat unde-ți casa și de mine l-ai uitat. Iată amintirile, și du-te că la mine e cu ea. De unde vii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 Las ochii în pământ Iar dăcerea ta îmi spune mai mult decât un cuvânt Și mă îndrept Să mă uit pe vizor Tu îți cauți cheia rătăcită crezând că eu dorm Dar stai liniștită Am vrut să te aștept Nu mai ești binevenită Am deschis să te Și fără și cu părul de regea. Ai uitat unde-ți casa, și de mine ai uitat. iată ți și du-te că la mine cuia Iă-ți și dute că la mine e cu eat Pe unde vila asta? Pe unde ai umblat, Mi cu haina și fonată și cu păruni ajat Hai uitat-unde-ți casa Și de mine ai uitat Iată-a mintirile și dute că la mine e cu eat ta De unde vii la ora asta? Smiley și piesa lui cea nouă, 9, 9 și 31 de minute. La mulți bani fericiți? Am promis că dăm 100 de euro și ne ținem de cuvânt. 100 de euro e pregătită, gata să fie dată unui ascultător născut pe 22 iunie, indiferent de an. Dacă a trimis SMS în cele 10 minute despre care am vorbit mai devreme... Cătălin Tolontan a fost cel care a oferit data, uite, putem să dăm 100 de euro, dar... Te tu de cuvânt, bibicule, când vine vorba de dat bani. Astăzi, uite, în deșteptarea, în fiecare zi de altfel, în deșteptarea putem înlocui premiul. Laura din Bacău e cu noi... Bună dimineața, Laura, binevenit. Bine, bine. bine Bună dimineața! Bună, da. bună, Dacă ai un calculator prin preajmă sau un coleg cu Facebook pe telefon, poți să și vezi ruleta noastră, roata norocului, Bun. o Bun. vezi. Bun. Suntem live pe Facebook în pe pe pe momentul da, ăsta. Mai... Da? Petrica de da, pe da. Facebook! Da. Petrica de pe Facebook. Suntem live pe Facebook astfel încât uh, să știm în orice moment și toată lumea să știe în orice moment ce se întâmplă în studioul nostru și care ar putea fi premiul pe care uh, câștigi tu. 100 de euro. Sunt banii tăi, felicitări, Laura. Mulțumesc frumos. Sau ne lași nouă banii ăștia, 100 de euro și poți înlocui premiu în funcție de ce spune roata norocului cu o bicicletă. Da. Un Apple Watch, este cel mai smartwatch de-l poți câștiga vreodată. Sau un box de pufuleți. un ta e de tot, nu o să rău. Da. Da. Un Smart TV, asta înseamnă un televizor de la foarte deștept, nou, ultramodern. Uh, un se ca Că tot este sezonul acum Sau da. o vacanță la mare Foarte frumoase cadouri da? avem Aha. Ce zici? Da? Deci patru cadouri că... mișto Și două de neuitat da. Încărcăm o ruletă rusească yeah! da? A, Nu chiar rusească Dar e o ruletă să știi Deci te bagi la ruletă da, da. Perfect, Marcela pune suta de euro înapoi în portofel, avem suta de euro înapoi și dăm premiu. Cine vrei să uite în studio în momentul ăsta e Luca Pastia. Bună dimineața. E și Ioana Dumitrescu, colega noastră, producătorul emisiunii, Te da. salută și ea, și e și Vlad Petreanu. Care dintre ei vrei tu să dea de ruletă astfel încât să-ți aducă ție un premiu tare de toți? Domnul Pastia, vă rog. Domnul Pastia... <laughs> Do dar de ce la l-ai ales pe, la pe Luca? Asta e un pic. De ce ți-ar plăcea? Puta... nu place numele de Luca, prenumele de Luca. Da? Se cheamă Luca. Ai mulțumesc frumos. Exact, mi-a adus aminte de melodii. Lui Luca îi <gătă> plac pufuleții, s-ar putea să tragi la pufuleții acum. Stai ai să vai. vedem. Ce vrei din premiile astea? Ei bine, termină să ridici bicicleta, dar vedem ce. Este bicicletă zici. Eu a fi zis la bicicletă și, azi, și Smart TV vreți bicicletă. Dar în fine... Smart TV e parfum, nu aia. Vreau uh... Apple Watch-ul e bun. Mia l-am mers Eu vreau ăsta, bax de pufuleții. Pufuleții. <laughs> Eu vreau bufulet, că. <laughs> Văzați, tata, vă ține imagine? 77 vreau bicicletă. Ah, da. da. Uh, ne, ne urmărești pe Facebook acum? Ai deschis vreun calculat? Da, da ne urmărești pe Facebook da. O să ai un delay față de mână. ce auzi uh, La radio o să ai un delay pe pagina de Facebook Da, da vă reamintesc Pe pagina de Facebook Suntem în direct acum uh, Live video cu imagini cu roata norocului Să Hello. vedem ce <laughs> se, se întâmplă Ia să vedem 22 a 6 a fost ziua, și, au fost ziua și luna norocoase pentru tine Ești gata? Ești pregătită? Da. Hai, Luca, tare, tare, tare, tare de tot Ăla ești Dă tare de tot, așa ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Suta de, de euro ce, rămâne de la ce. noi Și premiul tău este Este Un set de grătar <laughs> Mulțumesc frumos mulțumesc, mulțumesc Deci tot la mâncare Foarte trage bun. Luca La mine, da <laughs> Să știi că dacă venim în Bacău, trebuie dacă să ne inviți la lumea. grătar acum. la un grătar, da? Da, da, da. da. Te-l trimitem pe Luca mâine dimineață până în Bacău să-ți aducă aștept. setul de grătar. Îl aștept. Bine. Mulțumesc. Îți mulțumim cu tare drag. mult pentru că ai intrat în jocul față. nostru. Numai bine. Laura, la, revedere. la revedere. Laura din Bacău a câștigat în această dimineață un set de grătar. Îmi pare tare bine, Laura, că a intrat în jocul nostru. Mi-e -mi plac jocurile de genul ăsta. Până la urmă, ce ai avut și ce ai pierdut nu, 100 de euro versus un set de grătar. Grătarul e valoros. Da, Vine? grătar, și e, un set de grătar? La... și... e bun la casa omului, adică te ajută mulți ani da. de acum înainte dacă știi cum să ai grijă de el. Dacă ar veni și cu un adihă de an atașat, nu? Aha. Ar fi și mai interesant. Da. Bine, mulțumim tare mult să știți că puteți apela la roata norocului în fiecare oră de acum încolo până Diseară, în fiecare oră, după știrile Europa FM, la mulți bani fericiți câștigați 100 de euro cash banii voștri în fiecare oră. Trebuie doar să aveți puțin noroc și să vă fi născut când trebuie. Mulțumim e mult! 9 și 36 de minute!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 I'm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 Cea mai bună muțică, Europa FM 9 și 46 de minute. Știrea Bravo la Europa FM. Vrem să spunem Bravo astăzi unor polițiști din județul Galați. 58 de ofițeri și agenți de poliție din Tecu și de la posturile de poliție din localități învecinate, care au răspuns unui apel făcut de Centrul Județean de Transfuzii Sanguine din Galați, care este în criză acută de donatori. Inițiativa aparține șefului postului de poliție rurală din Brăhășești, uh -huh. care și-a îndemnat colegii să urmeze exemplul și să doneze sânge pentru bolnavii din uh, spitale. Potrivit statisticilor de la începutul acestui an, mă rog, în aceste patru luni, numărul donatorilor de sânge din Galați a scăzut dramatic, relatează Wall WallStreet.ro, în trecut se înregistrau în județ 80-85 de donatori pe zi, în ultima vreme numărul acestora aproape că s-a jumătățit și uh, conducerea centrului de transfuzie sanguină din Galați a ajuns să-i sune pe donatorii cu carnet și să-i invite să dea sânge pentru a nu se acutiza criza. E? Asta e, am vrea să le spunem, deci bravo că fac acest lucru și poate merge și noi, domnul Zafiu. Dumneavoastră trebuie să mâncați înainte, asta e problema. Da, mâncați. asta nu știu cum să facem să, să, să eu, eu ca eu, dar Luca. Luca are niște batoane cu care se chinuie. Deci Luca se de... hrănește cu batoane de alea energetice da. care țin în viața alpiniștii. Cum batoane energetice, domnul. Țin El o să viață, dea batoane de sânge. Țin în viață... Alpiniștii care sunt săraci de ei izolați pe vârful muntelui. Eu îmi conferă un mic aport de energie, pentru că nu am da. timp să mănânc micul dejun și fac foarte multă mișcare sportivă. Din genul în care te duci de aici până redacție și înapoi, de studio până la redacție. Și... Deci, nu ca să hrănește cu mici aporturi de energie, ca să rămână în viață bietul de el, în că gen. și ăsta ține cură de slăbire, îmi și cu voi. Da, Eu doar cu mici. Eu hai am stau, să mă da. revin. Da. Bine. Hai să le dăm și o piesă frumoasă polițișilor, să le spunem uh, bravo. Brian Adams la Europa FM apropiem de ora 10 și dă încă o roată a norocului. To really love a woman To understand her You gotta know her deep inside Hear every thought See every dream And give her wings when she wants to fly Then when you find yourself lying her. so you can feel in your blood Tarea. Have you ever really loved a woman? Yeah. Bran Adams, la Europa FM, 9,52 de minute. Eu mă simt bine astăzi, după emisiunea de astăzi, mai ales că am reușit să dăm și unul din premiile pe care le-am pus pe roata norocului. Da, pare rău, anipasare. Laura. N-am nimerit bicicletă. O să mai exersez în sirele următoare, să nu vă pierdeți încrederea în mine. Mi da. se pare foarte logic alege. Adică norocul a fost logica, a avut o logică. Mai întâi gratarul. Și după un timp bicicleta, Corect. invers n-are rost, rost da. Să știți că după ce s-a terminat transmisiunea în direct Vlad a dat de roată până a picat Apple Watch da. Pentru că își dorea foarte mult ceasul și l-a și câștigat mm -hmm. Bravo Vlad, felicitări da. Dar trebuie să ne dai 100 de euro da. apoi. Este un concurs foarte frumos <laughs> cu roata Eu mă bucur foarte mult, emisiunea de astăzi a fost de neuitat Mă bucur foarte mult că a reușit să dăm și premiul la bătălia sexelor după, epică bătălie. După 26 de întrebări. Lungă, lungă bătălie, dar lungă. așa e în bătălie. L Epuizantă. Epuizantă. <laughs> Vă mulțumim tare mult, 9 și 53 de minute. Ne pregătim să-l întâmpinăm pe domnul Dinu, deși și el de, de roată. Alege o zi, alege o lună. Dacă sunteți norocoși și pică pe ziua voastră de naștere, indiferent de an, ne trimiteți un SMS, aveți 10 minute la dispoziție și cu puțin noroc câștigați 100 de euro și de la Ciprian Dinu. O sta acum, la 11, o stă la 11, Până la seara. Bine, numai bine. Să bine. aveți o zi frumoasă. Ceau. Verte, bune! Verde luminos. Roșu vin, prun, orange. Renovarea nu-i un chin când ai culoare din plin. Ciubă, aduce plinul de culoare pentru zile cu mult soare.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 Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea punem la învârtit și cadoul potrivit. înscrie te în joc sau zi, dacă ai noroc. La mulți bani fericiți. Detalii pe europafm.ro. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa FM e ora 10. Ioana Abrusă, capitanul va prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața, bine v-am